Поставив на Терези відро. Спершу зрівноважено його, потім наповнено темною і тягучо густою рідиною, подібною до меду. Тільки запах нуткий. Відро накрив покупець щільно, ні крапля не протиджується, зверху ганчіркою обмотав і, містивши в мішок, закинув собі на плечі. Вже і заводський двір з ковтунами димовими і пасмами пари Мазутною чорнотою серед снігу і рудизної цегли, стукотом підвід і висвистом парвичка, частим дзенькотом, допоміжних цеків і потужним стугоном центрифуг, що доходив від головного корпусу, видавався веселіший, ніж попереду. І степом ішлося жвавіш, хоч вагало мила рамена, і гнула на сніжну дорогу. Став відпочивати. Радів будуть мастити малясом печиво і збивати прогірклість Від сирості взялася чи що, або готувати малясники з лузгою. Можна прожити деякий час. Вечір згасав з тривожною червоністю побрію в сизому присмарку, коли Мирон Данилович вернувся до села. Біля крайніх хаток при дорозі стояло двоє, торошко і недобра позиркуючи і, розгоряючись очима по вовчому, на перехожого, що ніс мішок. Обидва херніші, ніж Мирон Данилович, який тримав добрячий костур і йшов прямо. Посторонились, мов тіні, пропустили. Будь я дрібніший, пропав би, задушать отакі. Мирон Данилович приспішив крок, прийшов потемно додому і звеселив сім'ю. Одне гіркувати, друге цукрувате. Може разом добрі будуть, сказала дружина, наливаючи в миску маляк. Олена торкнула патьок на березі миски і облизує пальчик. Пожди, вмовляє мама. зараз пряники спечуться. Вже і пряники, сміхнувся господар. Оленка помислила і, показуючи на медвисту теч, промовила. Як лікарство. Лузга злипається в грудочки твердно а нуткість не виповітрюється, як і гіркота. Всі голодні, їли всі, хоч прикрилося без тяжкого присмаку. Найменше відкушував пожадливо, поки втишив гострий голодність. Потім ощадно споживає забарністю, потребуючи довгочасності самого їдження, від немовільної спонуки, як звірить. Найстарший з'їв трішки і пішов по кухонь. У шлунку сталося щось. Мов невагомі речовини заповнили місця під ребрами. Або сам змінився. І тепер закрито глибочину його для їжі. Тому пекота. Можна подужувати її. Хоч болюче віддається на серці. Дико зголоднівши, Оленка жувала печиво. Терпіла нудний смак, поки живність переважала відразу, аж ось неможливо далі. Кінчили вечерю. Другого дня, коли прокинулися, вже розвидніло надворі Світло біліє крізь шипки, заліплені снігом. А в хаті так холодно і так скорбно від безнадійної зледенності, що сам день перестав радувати собою, всі зразу звернулися думкою до печива. Доділи востачу і ждуть, поки спечеться новий малясник. Він, покладений на стіл, виглядав принадно. Чотирикутник темнородого кольру заповнював лист, дляшаний аркуш, загнутий вгору всіма краями. Порізали корж на кусники, беруть в рот, знову віднаджує, як і вчора. Батько і мати терпеливіші, переборюють відсмак, їдять, але діти небагато споджили, і кінець. Їж, дитинка, чого не береш, питає мати Оленку, думаючи, нехай хлопці чують і привертаються до миски. Ніхто не простягнув руки по свіжій косніці. Раптом дряпання в надвірні двері. А знаю, хто, сказав Андрій, піднявшись з місця. Бігти всі ми. Зговорить, здогадалася Оленка і теж поспішила до порога. Мати спиняє, куди ж ви? Одягніться тоді, виходьте. Копили діти по одержинці на плечі і вискочили з хати. Справді...